Abdullah ibn Amër radi Allahu në hutë regonë, diku shë pyet i pejgamberin ale i selam. Cilat veprat e islamit janë më të mirat, pejgamberi ale i selam u përgjigjë. Të ushqesh të varfrit dhe të përshëndesisht me selam ata që i nje dhe ata që nuk i nje. Trasmeton imam Buhariju. Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com.